Дякий день до мене завітав голова колгоспу із Гливахи Марченко, мій і Менків спільний друг. Це була розумна, інтелігентна людина і добрий господар. Судячи з усього вже поінформований про мій стан, він удавав ніби нічого не знає. Підхопив мене і потягнув до озера, де вже на старому килимі парувала ювка, зварена луговим сторожем. Стояла горілка, лежали огірки і помідори. Слід за нами чим Васильменко. Ми з Василем Петровичем допомогли Марченкою написати книгу про Гливацький колос. Саме це й пов'язало нас з дружбою. За нашими садибами в заплаві розляглися гливаські сінокоси, де на Отаві поміж величезних скирт сіна випасалися сотні молодих батьків та ялівок. Щоразу, коли голова приїздив у своє логове господарство, неминуці відбувалися пікніки. Марченко був добрим співаком, ми любили його слухати. Коли випили по чарці, він як завжди почав співати. Менко також удавав, що зі мною нічого не сталося. Друзі не хотіли вірити у мою хворобу, і все робили, аби я вийшов із стресового стану. Ми не раз розмовляли з Василем Петровичем про можливість пізнання світу, отож тепер Менко ніби продовжував колись почати розмову. Слідська голова без супроти... Він широко розвів руки, наче хотів обійняти цілий світ. Супроти безмежності. Нам бодай розгадати те, що довкола діється. Кілька років тому Менко написав п'єсу, не називаючи прізвищ, котрій судилася щасливо-сценічна доля. В СССР не було театру, який би її не поставив. Менко дуже швидко розбагатів. Кажуть, п'єса йому принесла близько двох мільйонів карбованців. Він ходив по Києву та по Москві з набитими червінцями тишенями і давав гроші кожному, хто до нього звертався. Звичайно, здебільшого зверталися літератори, яким не таланило так, як Менкові. Але в серпні 1963 року Менко жив уже доволі скромно. Розпозичавши людям сотні тисяч, він не отримав від них і десятої частки. Здебільш, Василь вже й не пам'ятав, кому давав позичку, бо це, звичайно, траплялося після доброї чарки. Від минулого багатства лишилося два будинки – дача в Кончі Озерній та хата, яку він збудував у селі під валками братові. А проте я нічого ні разу, щоб він гнівався на письменників, котрі скористалися з його щедрості. Лише інколи посміхався у сиві вуса. О, якби мені повернули борги, я знов би прийшов на шампанське. І далі жартома римував, бо я панського роду п'ю шампанське як воду. А й справді у свій час відмовився від горілки і напував усіх шампанським. Гостей у нього завжди було так багато, що шампанське доводилося привозити ящиками. В день, про який розповідаю, мені було не до веселощів, але я намагався зобразити зацікавленість піснями та розвагами. Мудрий і надзвичайно добрий Василь Петрович це бачив, але вирішив опікуватися мною в такий спосіб, бо цим то не помічає в мені жодних змін. Так це було і надалі. Він був старший від мене майже на два десятиліття, але ми зверталися один до одного на ти. Можу сказати, якби не Менко, тяжко б мені жилося і в цей рік, і в роки наступні. Хоч і робив перерву в спілкуванні зі світовим розумом, бо навіть змушений був випити горілки, але впродовж трьох діб відчував себе міцно прилученим до нього. Повертався до кабінету і поринав у безмір космосу. Конкретних образів зорового характеру я не бачив. І все ж враження було таке, ніби я проходжу галактику наскрізь. Здавалося, лише тілом був на землі. А вся моя духовна сутність жила окремо. Зодягнена у світло, вона вивчала Всесвіт. Не знаю, чи переглядала Євгенія те, що я записував у ці дні, але вона взахнулася, коли я оголосив, що мушу віднести свої записи в ЦК КПУ. Так повалює мені Бог. І віднести належить у чернеці. Це дуже велика таємниця. Не маю права здавати на передрук. Хай передруковують у ЦК. Я й на мить не сумнівався, що вони негайно ж передрукують і роздадуть членам політбюро для ретельного вивчення. Адже до них звертався Господь Всемогутній. Так це тоді виглядало у моєму мозку, але мені здавалося, що так має виглядати в реальному світі». Особливо налякав Євгенію Коротенький, але вельми рішучий та нещадний вступ до рукопису, який мені було продиктовано третьої доби на прощання. Кажу, продиктовано, бо в тексті цього документу зовсім не було моєї волі, і він і мене самого лякав своїм змістом. Пригадую, вступ починався такою фразою: Завершується земний цикл, який налічує 6 тисяч років.